Плентається, запнута темною хусткою, з чималим рюкзаком на спині, і його вірна Олімпіада Панасівна. Дивиться на Кочубея з незникаючим болісним докором в очах, мов би хоче сказати йому. «Ти ось тепер старший серед нас, серед залишених». Так упевнено водиш нас цими лісами, мовби й справді тобі достеменно відомо, Як добутись до тих, Ще злі та заготованих баз, А їх усе нема та й нема. Одна я тільки й догадуюсь, Що ти в непевності, Весь у прихованих ваганнях та сумнівах, І жалію тебе. Адже і сам ти не знаєш, Чи є ще на світі той найдовіреніший із лісників, що мав би нам тут зустрітися і показати закопані ще з літа для партизанів ящики із зброєю та бочки з провіантом, з борошном та смальцем з колгосних комор. На одній з лісових просік ми позавчора натрапили на вже вкритий муравками людський труп. Дехто вважає, що це якраз і є останки того лісника. То куди ж ти все нас ведеш і ведеш, Затятий, невтомний наш кочубею? Місце, де вони зупинились, було дике. Жоден мисливець чи рибалка, мабуть, Не забирався в ці хащі І зараз сями глоду, ліщини та ожинника. З озером якимось безжиттєвим, Де пожовкли листя, Опала з високих осокорів, незрушно застигло на холодній з металевим полиском аж чорній воді. Під нею, критою листям пожовклим, здавалось таїлась безодня. Запам'ятаємо це місце. Наказливо звертається Кочубей до групи залишених. Якщо взимку доведеться зариватися у землю, Тут буде саме раз. І нагледівши ледь помітний просвіт між деревами, знов рушив глибину лісу. Нещадно топтав, що бітьми колючі ожинники деколи озирався на ходу, щоб перелічити, чи всі йдуть. Йому чути, як учитель біології Зарецький, що йде поруч з Олімпіадою Панасівною, іноді звертає її увагу на гриби. Гляньте, скільки тут білих, та які стоять козарлюги. І ягоди лісової вродило, відповідає Кочубейха. Де ожини особливо рясно. Зарецький буває нахилиться і замить у нього вже повна жменя ягід синіх, аж сивуватих. Беріть, киньте на язик понасівно, синги не буде. Вона бере кілька ягодин, дякує колезі, хоча Кучубеєві не зовсім зрозуміла чемність дружини, адже в школі вона з цим зарецьким біологом тижнями конфліктувала. «Ось так, Дмитровичу, повернулося наше життя», – гомонить до колеги Олімпіада Панасівна. Були людьми, а стали тими, на кого всюди полюють. Та ви ж самі домагались, щоб бути серед залишених. А на кого я його кинула б? Вказує жінка на дебелу кочубейву спину, що вже зникає у кущах. То хоч рюкзак ось несу перекинуться словом і знову подовго йдуть мовчки, слухаючись вдовколишнє безгоміння. Опинившись після тривалого переходу на узліссі, вони побачили нарешті людину. Спокійну, хостині біленькій особу, що поволі їхала велосипедом десь за тисячу верст від них по той бік широкої заплави. Кочубейс командував залягти. Люди, ніби займаючи оборону, попадали по узлістю хто де і замасковані кущами зі зброєю на тепер невідривно степили за тією далекою велосипедисткою.